Aquí té el Manhattan, mestre. Ei, i la cirera, què? Eh? Un Manhattan sense cirera no és un Manhattan nano. Ah, oh, vostè perdoni. A veure si ens hi fixem. Mm. Ah. Ah. Mm. Amb una cirera a la boca els negocis van millor. Eh? És el meu amulet nano. Monstre esborrar el passat. Verden, Alemanya, mansió del diputat Springer. Si us plau, Déu, fes que encara hi hagi coses de valor aquí dins, si us plau. Sí senyor, perfecte, tal com em pensava. Els mobles i els objectes de valor estan intactes, m'esperaven a mi. Esperaven Loto Heckel. Aviam si alguna cosa que em cridi l'atenció. Quines ironies té la vida. El paio pensava que era un dels candidats amb més possibilitats a les eleccions del Land, però un tret a boca de canó i la dinya. La caixa forta ha de ser per aquí. Quin... quin cal fred! És... és la sensació més desagradable que he tingut mai! En aquesta habitació hi ha algú... segur! Auvinga, <ríe> de què tens por, home? No siguis gallina! No et moguis! Posa les mans sobre el cap! Vaja, estaves darrere meu, eh? Quina mala sort! Tot per culpa del cambrer que s'ha descuidat la sirera! Mans en l'aire, de pressa. Sí, sí, molt bé. Au, vinga, poli, no siguis així, que encara no has robat res, home. Jo no sóc policia. Eh? A així ets un col·lega de professió? <ríe> Tranquil, home, des a la pipa i siguem amics, que tots dos... Les mans damunt al cap. Però què s'ha cregot aquest tio? Té més mala llet que la pasma. <ríe> És la poli, ho sents? L'has cagat, tio. <ríe> jo me l'espero. Carai, que tu portes mala sort i això s'encomana! Que som l'olla! Que no te m'enganxis, et dic! Osti, quin dia avui, quin dia! Ja deia jo que em sonava la teva cara. Tu ets el del diari, ets el mitge, el sospitós de l'assassinat del diputat Springer. Digues, la casa està buida? Sí, exacte. Jo no sóc com tu, nano. Jo no sóc un assassí. Escolta, tu no saps res del que ha passat en aquella casa? Potser sí. Mira, fes-me un favor i ja has fumat. Adéu. Mm? Ei, doctor. Tu ets un cirurgià de primera, eh que sí? Soc tan llest que se m'acaba d'acudir una idea realment brillant. Tu creus que la gent la coneixes per casualitat? Doncs no, senyor. Jo crec que les relacions humanes ja estan decidides abans. El nostre destí és treballar junts, saps, nano? Eh? Hi ha molta gent que viu clandestinament, que pagaria el que fos pels teus serveis. Gent que necessita un mitjà desesperadament, però que l'acaba dinyant perquè tenen por d'avisar-lo. Tu deixa-li organitza tot el teu amic Heckel. Et convertiré en el medicastre més ric de tot el món. Em sents? Seràs multimilionari en un tres i no res. Et forraràs tan de pressa que... Ei, hey, espera't! On vas, doctor? Ara me d'anar. He de fer una cosa molt important. No corris tant, home. No deies que volies informació dels Springer? Uh -huh. <laughs> perquè un servidor va veure l'assassí perquè ho sàpigues? Que el vas veure? Com era? Ho vols saber? A veure, que era un jove rossi ben plantat d'uns 20 anys més o menys. D'on ho has tret, això? És igual, tu digue'm tot el que sàpigues d'aquest paio. Si acceptes treball amb mi, t'ho diré tot. És el tercer pis d'aquest bloc. I tu com ho saps, que el noi és aquí? Vaig passar molt -me més vigilant la casa del diputat, esperant una oportunitat per entrar-hi, però quan em vaig decidir a passar l'acció va aparèixer ell. Vaig treure el cap per la finestra i vaig veure que els Espringar l'havien dinyat. I llavors vaig seguir l'assassí. Vaig pensar que fent-li xantatge en trauria calarons. Què, ja estàs content? i Ja tens la prova per demostrar la teva innocència. Pots avisar la bòfia, fes el que vulguis. Però després, tu i jo ens anem a fer unes copetes i parlem del nostre futur com a socis, dels nostres somnis i tot això. Ei, però on vas? Què en trauràs de veure? El calpaio és un assassí que t'omplirà de plom! Però què hi té aquest tigo al cap? Jo passo! Ara que aquestes oportunitats no es troben cada dia, això és veritat. No m'agrada ficar-me en embolics, però vaja... Caló, eh? D'això... Estic buscant un home jove. Ei, doctor! Encara estàs viu? Doctor! Vigila, que el paio té una pistola! Amb la meva mare passejàvem molt junts. Ah? Eh? Els dies d'estiu, com avui, passejàvem entre els girassols. Però la mare també es va morir ja fa molts anys Suposo que té aquesta pistola perquè algú li va encarregar que la fes servir, oi? Que va ser un noi jove Un noi? Ah, sí, vol dir aquell noi El vaig conèixer un dia en un bar Era un noi rous d'uns 20 anys, més o menys eh? I tenia un somriure encantador, tenia un somriure encantador l'Eric Així que ara es fa dir Eric van quedar unes quantes vegades, i aviat ens van fer bons amics. Fins i tot em va convidar a casa seva, a la casa del diputat Springer. Un moment, vivia en aquella casa fins fa poc? Sí, em va explicar que feia més o menys un any que vivia amb ells i que el tractaven com un fill. Escolta, que jo vaig vigilar la casa durant un mes i no vaig veure cap roset per allà. Els Springer eren fantàstics. Miri, en aquesta foto hi surto jo amb ells. Però no els hi vaig poder perdonar el que van fer, no. Eh? A la finca del diputat hi havia un camp de girassols. El diputat el va destrossar per construir-hi un garatge pels seus cotxes. Era un home insensible. Quan li vaig dir que això era una barbaritat, l'Èric es va posar a favor meu. Què vols dir? Que no fumis que els vas matar per això! Llavors, l'Èric em va explicar una altra cosa. Que l Springer tenia una amant. Recordo les paraules exactes que em va dir. He decidit que ja no vull estar amb els Springer. No m'ho perdonaria mai. Ja no em considero un membre d'aquesta família. I llavors em va encarregar la feina. Em va demanar que els eliminés. Tenir un amant és una cosa repugnant. Jo ho sé molt bé. La meva mare també va ser l'amant d'un home horrible. D'acord, però escolta, deixa'm història. Tu saps on és, la caixa forta de la casa? Em sembla que em va dir que era el despatx de la primera planta. Moltíssimes gràcies. Vinga, doctor, som-hi, marxem d'aquí d'una vegada. Saps una cosa? El passat es pot esborrar. Si hi ha alguna cosa del passat que no t'agrada, ho pots eliminar i no deixar-ne rastre. És la manera de començar una nova vida. Ho sento, però no hi estic d'acord. Es pot intentar oblidar, sí, però esborrar el passat és impossible. Potser tens raó. Eh? Com em podia passar pel cap una cosa així? Com podia pensar que el temps ho esborraria com vaig prem el gallet de la pistola? Com, com vaig poder acceptar fer aquesta cosa tan cruel que em demanava? Ja n'hi ha prou. S'ha acabat la conversa. Vés-te'n, plau. Ah, per cert. Tu ets el doctor Temma, oi? Has de llegir el seu missatge, un missatge que ell va escriure per tu. És allà al despatx de la mansió. L'Eric estava convençut que vindries a buscar-lo, doctor. Ell mateix m'ho va explicar. El teu destí està decidit, em va dir. Fins sempre. Ah! Ah! Doctor! Ja t'ho deia jo que... No, no, no fumis que les... Barrenoi s'ha suïcidat. Quin merder, nano. morir-te. Si la vinya s'acaba tot. Ai, carai, viure val la pena, no trobes, doctor? Doncs sí, de tant en tant dius coses assenyades. Com que de tant en tant? Per què ho dius, això? En fi, que resulta que estàs perseguint l'assassí en sèrie aquest, oi? L'Erik o Johan, o com es digui. Ha, doncs val més que fugis dels embolics i et facis soci meu, que hi sortiràs guanyant. Ara que hi penso, abans quan intentat obrir aquesta porta m'ha vingut un calfret horrible, tu ho dic tot a debò... Oh. Què és? Per què tremoves? què tens? Ben volgut, doctor ten Miram, Miram! Mira que gros que s'ha fet el monstre que duc a dins, Dr. Tenma. Ma ets Silis i Johan para de jugar amb mi. Ei, espera'! Espera't un moment, si us plau. Almenys escolta'm, no. Vinga, home. Fes-me cas que el que et proposo és un bon negoci. M'hauries de donar les gràcies. M'has promès que treballaríem junts. No, jo no ho he dit mai, això. Ah. Doncs bé que tenirien els calers per continuar fugint de la pas, medigió, no? Puja el cotxe. Aquest home és el teu client. Et portarà fins al pacient que has a visitar. Jo et guardo la pipa i la bossa. Si vols que tu torni, fes la feina, cobra la pasta i després ves al bar d'en Frank al carrer Graton. Apa, guanyar-te el sou! Que vagi bé! <ríe> Això és el que en dic un negoci rodó! Apa, com que ja he cobrat l'avançament, me'n vaig a fer un traguet! Ei, hey, Loyer, Et porto un metge. Uh, uh, gràcies a Déu! De pressa! Atura! L'hemorràgia! Veig que l'artèria subclàvia està molt tocada. Suposo que li han disparat. Sí, però per què vens amb les mans buides? Cal, com vols que m'operi, i si no porta res? Uh, home, és que ha vingut així. No he pogut pas dir-li que... Encara que tingués l'instrumental, aquí no el podria operar. Uh. Aquest home necessita que la tenguin en un hospital. Si poguessin fer això, ja faria estona que hi serien. Cura'l. A veure, quan fa que li han disparat? No et fiquis on no et demanen. Fa unes 4 hores, ai eh? Vosaltres sou els de l'atac terrorista d'aquest matí. I, I què, si ho som? No ho faré. Ah, ah, què has dit, noi? No penso curar una persona que es dedica a matar gent innocent. No siguis idiota. Tu ets conscient de la situació en què t'has ficat, tros de ruc? Tra tranquil. Escolta, doctor, molt aviat vindrà un col·laborador nostre a ajudar-nos. Només et demano que mentrestant maturis l'hemorràgia. Es pot saber què et passa, que tens ganes de morir? T'he dit que no t'esveris. Però, però, Lawyer... En aquest moment, aquest metge té la meva vida a les seves mans, que no ho veus? Però si jo em moro, llavors sí, liquida'l! Nosaltres no som germanetes de la caritat, ho entens, Heckel? Escolta, quan ens penses tornar els 250.000 marks que ens deus? Senyor Gros jo els hi vull tornar, que consti. Vaja, m'agrada que em diguis això. M'agrada molt. Per començar, trenca-li els braços. Ah! D'acord, ja els hi tornaré, els hi tornaré tot! Així m'agrada. Però necessito més, sisplau! Després, les cames. Gràcies als testimonis oculars, s'han identificat els terroristes. Són Max Steindorf i Karl Blum. <tots> <tots> un moment, La espera't! ...es disposada a oferir 300.000 mares de recompensa a qui proporcioni informació sobre aquests dos individus. Els s'hi eren ells? Què? L li, pagaré! Jo sé on s'amaguen aquestes males bèsties! Pagaré el deute, li prometo! Espero que sigui veritat, perquè si no, t'hi jugues el coll, noi! És veritat i ben veritat, li juro! <tocs> no, no hi pensava, però ara en té en març amb ells! En fi, què hi farem? Escolta, fa un moment ens has acusat de matar innocents, oi? Doncs no senyor, no és així! Tot, absolutament tot, el que he fet té un sentit, em sents? Ara que he liquidat el maleït president de la GB doble E, eh? ja em puc morir en pau, mira si m'he quedat tranquil i satisfet. Lawyer? A l'època de la RDA jo era advocat i ell era el secretari d'un alt càrrec polític. Però quan va caure el mur de Berlín tots dos van perdre la feina. Si fossis capaç de ficar-te a la nostra pell, sabries el que vol dir això. Immediatament després de la caiguda del mur, la GBEE va fer el salt a l'est i ho va arrasar absolutament tot a cop de talonari. Ens va prendre tota la terra per construir-hi fàbriques, una rere l'altra, allà en el que havia sigut el nostre país. Ah, et juro que me'n sento orgullós de' li disparat aquest home. Ho he fet amb tot orgull del món. L-Loyer! Tinc fred. Tinc fred. Aguanta, aviat arribarà el nostre col·lega i ens ajudarà. No vindrà. Eh? No vindrà, ho presento. N'estic segur. Atura l'hemorràgia de pressa. Si no ho fas, disparo. Em sents? Disparo! Em mato, eh? No vull morir, no vull morir, no vull morir. Ah! Tens por? Tens por de la mort? Uh... Les persones que has matat han mort així, aquells 12 homes i dones han mort així igual de desesperats. Ho entens ara que matar és una cosa horrible? Dóna'm tisores i desinfectant. Uh -huh. D'això en deus tenir, no? Mm. És una hemorràgia arterial. El desmai l'ha provocat la baixata de tensió. S'ha de pressionar l'artèria amb el dit per aturar l'hemorràgia. Uh. He de cosir la ferida. Porta fill i agulla. De pressa. I d'on vols que ho tregui, això? Doncs una grapadora. U una grapadora? Porta-me-la, vinga! Uh, uh, sí! Ja li he fet els primers auxilis. Ara el duré a un hospital. A un hospital, dius? Però, nano, que t'has tornat boig! Deixa'l ara mateix o disparo! Molt bé, dispara si vols. Però si ho fas, hauràs de ser tu, qui el porti a l'hospital. Ara ho tens clar? d'haver vist la teva cara abans. Tu el metge que busquen com a sospitós dels assassinats en sèrie. Deixa'm a terra de pressa! La gent que he matat jo no era innocent, de debò. He matat el president de la GBE i els llepaculs i els guardaespatlles d'aquell miserable. No estàs segur que entre les víctimes no hi ha cap persona innocent? Sí... Una persona, la noia del quiosc. O sigui que ho sabíeu, però tot i així l'heu deixat morir. Per què has ajudat un individu com jo? No és per l'amenaça que el meu company et mataria si jo em moria. La teva mirada no era la d'una persona que tingui por de la mort. Per què? Per què has ajudat un miserable assassí d'innocents, eh? Perquè pots tornar al bon camí, perquè ets un ésser, home. tan de pressa que vindrà la policia. Has de viure. Ets un gran metge. Un gran metge, doctor Tenma. Sí, sí, però què passa amb la pasta? Ei, doctor, te'n vas a pencar i torna sense ni cinc. No fotis, tio! els autors de l'atac terrorista d'aquest matí a l'estació d'Airford. Vols els fer favor de contestar-me, no ha no resistència i s'han lliurat pacíficament els agents del cos de policia. Que no som germanetes de la caritat perquè ho sàpigues! Eh! Episodio 11. Kinderheim 511.